Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det Där programmet sänds första gången lördagen den 10 mars 2007 klockan 14.00 med repriser följande söndag klockan 09.00 och på torsdag den 15 mars klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström och med mig i studion så har jag åter David Long. Yeah. Tack för att du är här, det är alltid trevligt att ha någon med sig här vid, vid studion Och eh, såvitt jag förstår så försöker du sätta någon sorts rekord här Det är tredje gången i rad, tredje veckan i rad som du sitter här Ja, Det är inget rekord jag försöker slå och det är väl dröja Det är nog ganska mycket kvar innan det slås antar jag Ja, men vi ska väl se om du inte återkommer snart igen vi kan väl här börja och konstatera att vi fått, även under veckan som var, fortsatt stort utrymme i media. Det första som jag noterade då, Jimmy Åkesson, intervjuades i TV8. Och vårt förslag då till invandringspolitiskt program, det var ett av de återkommande nyhetsinslagen i Sveriges Radios P1 Morgon. Jag tror det var i onsdags. Men innan vi går in på det så tänkte jag att vi skulle... Det har ett litet PS med anledning av den artikel från Svenska Dagbladet som ni tog upp i förra veckans program. Och, ja, rent allmänt kan jag säga att det är ett ganska lättviktigt angrepp på partiet. Men det som jag tycker var, var väldigt eh, trevligt, roligt och anmärkningsvärt det var ju det utrymme som den här artikeln fick då i Svenska Dagbladet söndagen den 25 februari. en halva första sidan. Jag tar med det här nu, för visa David som inte hade sett artikeln. Jag tror nog att du är väldigt imponerad när du ser textmassa och bildmassa kanske framför allt. Sen har vi inte mindre än fem helsidor inne i tidningen. Estes rätta ansikte ska man då visa. Ja, det är verkligen en imponerande mängd de har avsatt för att angripa oss egentligen det, jag själv hade bara läst artikeln på internet tidigare så att jag hade faktiskt inte sett att det var så här riktigt så här mycket och en väldigt stor fin bild också på Arne Andersson där ser från Timrå Ja och dessutom är det Lasse Henningsson som sitter i Sundsvall Det är så Arne han ju, var ju en av dem som kom in redan vid valet 2002 i kommunfullmäktige Då var han ensam där i, i Timrås kommunfullmäktige nu fick han en ytterligare en person där som kom in i Timrå. Jag ska ta och kontrollera exakt här i förteckningen över våra mandat. Där har vi Västernorrlands län. I Timrå fick de ihop där. Det var två mandat. Och i grannkommunen Sundsvall 3,19 procent. Och det blev också två mandat. Mm. Så att det var ju en strålande framgång för ja, Arne personligen och för vår aktivitet där uppe. Jo, han var väl den, ens, den enda fullmäktigeledamoten vi hade i hela Norrland från 2002. Mm. Men nu har vi börjat få lite fler, som sagt. Mm. Som sagt, eh, jag utgår från att du är väldigt imponerad av text och bildmassa här. Jo, verkligen. Vi kan ju också konstatera då, avslutningsvis när det gäller det här svenska dagbolaget att den här reporten Olof Jönsson har meddelat skriftligt att han är längre vill vara medlem i partiet. Och eh, det utredde det kan vi konstatera att eh, stor sannolikhet kommer att viljas. Ja, ska vi kanske gå in på det som hände under veckan då, som jag tycker var imponerande. Det är ju den här intervjun i TV8. Nu tillhör ju jag de där som bara har ettan, tvåan och... Fyran, finska där så att jag har inte hade inte möjlighet att se den här men om man tittar i programtablåerna så hittar man den här TV8 bland det som kallas för dokumentärkanaler och en notering av kanalen finns med i Boxerutbudet och det är väl ganska många som har det så vet jag förstår Ja, och så kan man också se det i efterhand på internet. Om man går in på TV8s hemsida så kan man hitta programmet Sverige i fokus, som det heter. Ja, precis. Aktuellt inrikesmagasin står där i programtablon. Ja, jag tänkte läsa från Estekryns hemsida vad Jimmy Åkesson själv skriver om det här. TV8 intervjuad. Tidningen Fokus har den senaste tiden skrivit mycket om Sverigedemokraterna. I förmiddags blev jag utfrågad av chefredaktör Karin Pettersson som också leder TV8-programmet Sverige i fokus. Ensam gäst i studion, utan debatt som vanligt. Upplägget är att jag blir grillad och därefter kommer Marita Ullskog och Per Schlingman, partisekreterare S respektive M, att kommentera det jag sagt. Horribelt egentligen, men med tanke på att i normalfallet slutar med att vi... När Sosan har vackert fram sina krav, inte får vara med överhuvudtaget, så är det förstås ett steg i rätt riktning. Och det här är alltså en, han skriver det 070304. Sen kommer tillägg dagen efter. Då säger han så här. Den som såg programmet och eftersnacket med de båda partisekreterarna noterade att Ölskog inte bara hade vägrat debatt utan också att möta mig i korridorerna utanför studion. Som kuriosa kan nämnas att hon inte ens vill hoppa ur taxin när hon anlände, eftersom jag stod vid entrén och väntade. Jag skulle nämligen åka därifrån med samma bil. Det hela slutade med att chauffören fick köra väg ett hundratal meter för att släppa av ur skog och därefter åka tillbaka för att plocka upp mig. Och detta spektakel skrattade förstås både jag och chauffören. Slingman, som för övrigt verkar vara en sympatisk person i jämförelse med sin socialdemokratiska kollega, var imponerad av att jag kunde använda svåra ord som till exempel remiss. Det är ju såna ord som riktiga politiker använder med han. Antingen har Slingman udda humor eller också är han en av dessa moderata inställningen att stockholmare är smartare än lantisar. Du har väl kanske tittat på, ja du såg dels programmet och sen kanske då kika lite på kommentarerna till inlägg? Ja, jag såg programmet via internet på det sätt som jag nämnde där. Och den som går in på SD Kurirens hemsida och går in på Jimmy Åkessons bloggpostning hittar en länk som gör att man kommer väldigt nära programmet. Man går därefter in på deras webb-tv. Så hittar man det här programmet Sverige i fokus ganska enkelt. Men Jimmy fick ju då inledningsvis sitta ensam med programledaren i studion och stod då till svars för en del saker. Hon försökte få honom att, eller försökte belysa saker som hon då menar skulle kunna vara oseriöst eller göra honom mindre trovärdig eller så. Till exempel att han hade varit med i partiet väldigt länge. Det tyckte hon var lite anmärkningsvärt och att han fortfarande är relativt ung. Och sen så tog hon också upp en del saker om principprogrammet att där skriver vi att alla är lika inför lagen och sen så har vi eh, någon punkt om eh, att vi inte vill ha fler moskéer på svensk mark och menade då att det skulle vara någon slags motsägelse. Eh, och det här med alla lika inför lagen det tyckte hon också inte stämde överens med vår syn på asylsökande och deras rättigheter men eh, Jimmy Åkesson påpekar ju då mycket riktigt att asylsökande är ju faktiskt inte svenska medborgare. Utan det är ju svenska medborgares rätt inför lagen som ska vara lika naturligtvis. Och jag får säga att han gjorde en mycket bra insats och eh, svarade på ett mycket övertygande sätt på, eh, på journalistens frågor. Sen eh, tog de in via telefon en professor vid namn Göran Melander som är expert på folkrätt. Och han hade väldigt mycket negativt att säga om Sverigedemokraternas program. Han menar att det strider mot Europakonventionen, att om det genomförs så kan Sverige bli uteslutet ur Europarådet. Och på rapportens fråga om vårt program är främlingsfientligt så menar han att ja, det är absolut främlingsfientligt och det är inget tvekan om det. Och det vill jag ju då kommentera med att säga att det är ju hans tolkning av vårt program. Han, professor Melander, må vara expert på Europakonventionen och hur den ska tolkas. Men han är definitivt inte expert på att tolka våra program. Och självklart så är det inte korrekt det som han hade att säga om våra program. Och mycket riktigt, Jimmy Åkesson påpekade också att det var inga direkta konkreta... Detaljer han kunde ta upp Som skulle strida mot Europakonventionen Utan det var bara i största allmänhet att det var dåligt Och främlingsfientligt och så Så att det är det vanliga snacket med andra ord Men naturligtvis så försöker man ju då vinna lite Tyngd av att det är en professor Som uttalar etablissemangets Ord Men sen andra halvan Av programmet då var det som sagt så att De båda partisekreterarna från Moderaterna och Socialdemokraterna Medverkade Och Marita Ulfskog precis som du sa Så ville hon inte ge Vår partiledare Jimmy Åkesson någon legitimitet Hon sa det att Åkesson försöker efterlikna De etablerade partierna så mycket som möjligt För att göra sig så städad och ofarlig som möjligt Och då svarade du slingman Det som du sa, att ja det ligger lite i det där Han använder ord som remiss och så där Ungefär som att det skulle vara Ett försök att vinna legitimitet och Ulvskog erkände ju också i programmet att hon inte ens ville möta Åkesson i korridorerna. Just för att hon var rädd för att han skulle vinna någon typ av demokratisk legitimitet bara genom att syna i hennes sällskap. Sen så fick de ju också frågor om vad de tror att Sverigedemokraternas framgångar beror på. Och slingman menade då att... SDs framgång kommer av misslyckandet med integrationen som i sin tur kommer av bristen på jobb. Och så redogör han då för Moderaternas politik för fler jobb och passar på att ge Socialdemokraterna ett tjuvnyp där också. Ehm, Ulvskog hade väl någon liknande tolkning kan man säga fast eh, hade ju inte riktigt samma syn på det egna partiets politik naturligtvis. Ehm, Hur ska man då hålla Sverigedemokraterna borta frågade programledaren. Har ni någon gemensam strategi? Och då var båda helt överens om att man inte ska ha en enad front så att säga. så att folk tycker synd om Sverigedemokraterna och att vi skulle vinna sympatier på att det ser ut som ett stort etablissemang på sju partier som gaddar ihop sig mot oss. För att det skulle kunna gynna oss, det var båda helt överens om. Och programledaren frågade också de båda partisekreterarna om Sverigedemokraterna kommer att komma in i riksdagen. Och Moderaten Per Schlingman sa det att eh, det kan de kanske göra men vi kommer att föra en politik som leder till fler jobb och därmed så kommer vi att kunna hålla dem borta på det viset. Och Socialdemokratern sa det Ulfskog alltså att eh, ja de kanske kan komma in men vi kommer att erbjuda ett bättre alternativ mot de klasskillnader som Moderaterna kommer att verka för under den här mandatperioden. Så att eh, de... Eh, det lät nästan som att de hade en gemensam strategi trots att de bedyrade att så icke var fallet. Någonting som jag också la märke till i det här programmet var det att Slingman angrep också Sverigedemokraterna för vår ekonomiska politik. och Det är något som har hänt vid ytterst få tillfällen av våra politiska motståndare. Men Schlingman han lät sig intervjuas redan i november 2006 faktiskt av den vänsterextrema tidningen Expo. Där han påstod att Sverigedemokraterna är ekonomiskt oansvarigt och att vår politik på lång sikt skulle leda till ett fattigare Sverige med färre jobb. Och i det här tv-programmet, Sverige i fokus på TV8, som alltså sändes den 4 mars 2007, då menade han att Sverigedemokraterna vill isolera Sverige och göra det mindre lönsamt att arbeta samt att Sverigedemokraternas ekonomiska politik är, citat, helt ofinansierad och skulle leda till nedskärningar inom polis, skola och sjukvård. Några konkreta exempel på vad som är ofinansierat, det ger han inte i sina angrepp. Men han menar i alla fall att väljarna ska ha klart för sig att de kommer bli fattiga om de röstar på Sverigedemokraterna. Jag kan ju kommentera det med att när Sverigedemokraternas ekonomiska program antogs år 2004 så räknade vi med att våra omedelbara krav på skattesänkningar netto skulle kosta något tjugotal miljarder per år vilket är i nivå med Centerpartiets dåvarande krav och avsevärt lägre än Moderaternas krav. Och sedan dess så har ju ett antal av våra krav redan genomförts. Både av den förra socialdemokratiska regeringen som till exempel avskaffandet av arvs och gåv och skatt, och även av nuvarande borgerliga regeringen. Och där, dit kan räknas då sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare. Vi hade också betydligt färre och mindre kostsamma förslagen än borgerliga alliansen inför förra årets val. Och vi anger ju också det att vi har för avsikt att skära ner väldigt mycket på de nu väldigt kostsamma mångkultursatsningarna och den massinvandring som idag prioriteras betydligt högre av nuvarande regering och även av den förra socialdemokratiska regeringen. Och det är där, i händelse av att vi lyckas genomföra de besparingarna, det är då vi kan göra de lite mer omfattande reformerna. Men vi kommer ju, som de extremister vi ofta beskylls för att vara, att hantera statsbudgeten med extrem försiktighet. Så att de angreppen på oss angående den ekonomiska politiken, de... Skulle jag vilja säga är ganska så ogrundade Ja det är ju aldrig någon som nämner Kostnadsminskningen Om man minskar massinvandringen Så där finns vi väldigt mycket att ta och ta också Absolut Ja då är det dags för pausmusik Och jag fortsätter med den här Slagerkavakaden Och nu blir det nummer två Och den titeln är Beredskapstid Som första melodi så har jag valt Bovis bataljon är hälsning till Torbjörn Castell som jag har ju gjort många Radio SD-temar tillsammans med genom åren. Och dessutom så har eh, Tobio när vi spela in det här programmet. Så det passar ju extra bra. Eh, ja, och han har ju vid ett flertal tillfällen muntrat upp omgivningen med eh, ett, minst sagt, livfullt framförande av just den här melodin. Men eh, nu får vi nöja oss med sång av skådespelaren Elof Arle. Och inspelningen är från 1940. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Innan vi lämnar det här TV8-programmet så tänkte jag att vi skulle läsa lite ur Expressen dagen efter programmet. Då står det så här. Det är en ja, kan man säga, liten artikel här med en bild av Jimmy Åkesson bland annat. Rubriken är Sverigedemokraterna på väg mot riksdagen. Det står också om vårt valresultat. Det fortsätter så här. Sverigedemokraterna röstas in i riksdagen 2010. En temoberäkning som TV8 tagit del av. Helt partiet upp till 8,6 procent av väljarnas stöd. Och i menar då att det ligger våra egna händer om vi ska lyckas. Det står så här. Bland annat partiet som ofta får kritik för att vara främlingsfientligt har blivit innehåll i Hälften av landets kommuner. Det är någonting som man får läsa ofta och det känns ju väldigt bra. En rubrik. Riksdagen som mål. Och enligt Niklas Kellebring på temo kommer partiet att lyckas. Ser man på hur de växt historiskt tyder allt på att de tar sig in i riksdagen 2010, säger analytiken till TV8. Så att det uppmärksammades i Expressen och även Säkling på andra ställen, den här TV-intervjun. Ja, det kan väl vara den lite grann, den analysen som de har gjort på TV8 också som har lett till att vi också fick det här utrymmet i, i deras program. Ja, då tycker jag att vi fortsätter med nästa mediehistoria. Det var ju från Sveriges Radio, P1 Morgon. Där körde man hela morgonen eh, ja, efter antar jag, vårt pressmeddelande om att eh, Sverigedemokraterna presenterar ett nytt förslag till invandringspolitiskt program, Handlingsprogram till och med står det här på vår hemsida. Inför partiets årsmöte i april har Sverigedemokraternas programkommission nu presenterat ett nytt förslag till invandringspolitiskt handlingsprogram. I programmet som är starkt inspirerat av den danska regeringspolitiken konkretiseras och utvecklas partiets invandringspolitik. Och man har några förslag här. Restriktiv invandringspolitik. Utökad flyktinghjälp i krisområdenas närhet. Stärkande av den svenska kulturen. Krav på anpassning och assimilering till det svenska samhället. Ökat stöd till de invandrare som frivilligt önskar återvända till sina hemländer. Eh, jag tänkte att jag skulle citera lite ur det här radioprogrammet. Det var så alltså hela morgonen. Och eh, ja, jag spelade tyvärr inte in när det var som mest precis på morgonen. Utan det blev mindre och mindre. Inslag. Men så här sa man i alla fall direkt i radion. Sverigedemokraternas nya förslag till invandringspolitik kommer inte att bli mjukare än den linje partiet hållit hittills. Snarare blir det tvärtom. Ett uttalande från Mattias Karlsson som då ordförande för Sverigedemokraternas programkommission sa man. Han sa så här. Det behövs en radikal kursändring i svensk politik. Och då har vi låtit oss inspireras väldigt mycket av den danska regeringspolitiken. Sen fortsatte reporten. Ja, det är den omstridda danska invandringspolitiken som står modell i det förslag till ny invandringspolitik som nu diskuteras bland Sverigedemokraterna och ska behandlas av partiets årsmöte nästa månad. Det verkar nästan som att eh, rapporten då menar att ett bevis för att vi håller på att bli hårdare och mer radikala det är att det påminner om Danmark. Politik. Ja, det tycker jag är bra. Vi säger ju själva att det påminner mycket om Finland. Så att vi börjar komma i majoritet här i Norden nu då. Framgångarna i valet i höstas, fortsätter han, har alltså inte fått Sverigedemokraterna att förändra och mjuka upp sin syn på invandringen. Tvärtom i programförslaget förtydligas den hårda kritiken av invandringspolitiken. Man vill återupprätta en nationell identitet, lägga en större vikt vid svenska intressen och skriver att svenskarna har en absolut rätt till att behålla och vidareutveckla sin kultur och identitet i Sverige. Och ett sånt inlägg kan ju knappast vara eh, till skada för oss. Nej, absolut inte Ja, jag tänkte att du och jag då skulle läsa ur det här förslaget Och är det så att det blir några förändringar så kan vi återkomma till det i senare sändningar Men innan vi tar tag i det där så Ja, vi kan ju knappast undvika att ta upp ämnet Mona Salin Jag har samlat på mig lite här med henne. och henne jag fick ju en, ja, vi kan först konstatera då att svenskfientligheten och utlänningskramandet blir ännu tydligare då med Mona Salin som partiodförande för Socialdemokraterna. Det är vi väl ganska överens om tror jag. Och i lördags så fick jag ett sms från vår man i Trelleborg, en av våra vänner Per Klarberg. så Han hade upprört sig eller förvånats över den dagens Sydsvenska Dagbladet. Och eh, han meddelade då att det var en stor bild på Mona Salin som dansar någon dans med invandrarkvinnor i Rosagård skrev han. Och eh, då kommer jag direkt att tänka på det här försöket till allsång som eh, Birgit Frigbo hade för sig. Så att det blir väl kanske allsång nästa gång Mona Salin är på turné. Du menar We Shall Overcome? Ja, precis. Det gick ju inte så bra där för Birgit Viggebo och jag tror inte att det kommer gå så bra för Mona Salin heller. Eh, rubriken i tidningen då var tydligen "Salin vill ha lag mot flyktingnej. Och det kan man ju kommentera rätt så mycket om man nu vill det. Hon sa så här till tidningens reporter Det är inte så att vi i Sverige tar emot för många flyktingar utan det är övriga Europa som inte tar tillräckligt stort ansvar. Så alltså det är typiskt för, för svenska socialdemokrater och många andra i Sverige att eh, Helt enkelt tala om att vi har rätt och alla andra har fel. Mm. Jag tror knappast det kan missynas i de kommande valen. Ja, och jag noterade också att i samband då med att Mona Salin mötte och då i sina tidigare kritiker, Skåne, så fick vi besked att Mona Salin, ja det var en lokal. Socialdemokraterna är som sa då att Mona Sahlin skulle vara en garant för att inte, ja hon sa ju socialdemokraterna förstås inte går högerpopulismen till mötes. Och med högerpopulismen det måste ju vara vi Och Ja, när det gäller Mona Sahlin så har det varit några insändare bland annat i Metro i veckan där en person som kallas för Bifrost skriver så här då Socialdemokraterna väljer en ny partiledare om tio dagar det sades vara otänkbart att inte låta en kvinna få rollen. Bara för sakens skull att det måste vara en kvinna. I det här fallet Måna Salin. Det vore inte lämpligt att sätta kraven efter kompetens istället. I den neurotiska jämställdhetsiven har devisen rätt person på rätt plats glömts bort. Och tidigare i januari så var det en person, Kalle Knop i Skärholmen, som uttryckte sig på det här sättet. Det mäktiga sosarnas vägrar att låta en man bli partiledare. Skulle jag våga kalla ett bra exempel på ren och skär könsdiskriminering. Och jag vill kalla det här för jämställdhets Istället för jämställdhet. För det är det frågan om. Det måste vara en kvinna, det har man bestämt. Och då blev det Mona Salin och det tror vi ju inom partiet att det kommer att gynna oss väldigt mycket. Och redan i januari innan det här var klart så skrev Rickard Jomshoff som då SD-Kurins chefredaktör på på hemsidan, bland annat, skrev man så här då. Här i krona verkar dock stödet för Salin vara stort- vilket framkom under en diskussion jag hade- med några socialdemokratiska partiföreträdare i december. Jag kan inte göra annat än att ge dessa socialdemokrater- mitt fulla stöd i frågan. För om det är någon socialdemokratisk partiledare- som kan komma att gynna Sverigedemokraterna- så är det just Mona Salin. Det är min fasta övertygelse. Jag menar nämligen att Salin är totalt oduglig- var övertygad om att hon kommer att öka väljarflykten från partiet, vilket inte minst Sverigedemokraterna kommer att tjäna på. Under flera diskussioner i valrörelsen med socialdemokratiska väljare, inte minst bland gruppen pensionärer, märker jag nämligen att kritiken mot Salins stundtals var mycket stark, inte minst beroende på hennes ovanligt naiva syn på invandring och islam. Jag har förstått att det är så på flera håll i landet. Ja, det är bara tragiskt att hon ska driva en sådan politisk linje som ju kommer vara så negativ för Sverige och att det är det som gör att vi kommer gå framåt för att det blir ju då ett ganska dyrt pris att betala. Men som sagt, vi kör vidare på vår linje och det kommer naturligtvis att gynna oss ganska så rejält framöver. Ja, det tror jag också. Och ett sånt här uttalande som Mona Sahlin gjorde vid Turkiska ungdomsförbundets kongress i mars 2002 och sa hon så här Jag tror det är lite det som gör svenska så avundsjuka På invandrargrupper Ni har en kultur, en identitet, en historia Något som binder ihop er Och vad har vi? Vi har midsommar och sådana saker Ja, det där får du nog veta upp Det ju, hoppas Ja, man kan nästan fråga sig varför hon väljer att bo kvar i Sverige överhuvudtaget ja. Okej, okay. det var Mona Salin. Kanske för balansen Ska ta lite Några Inlägg till från Mattias Carlsons blogg på Den har rubriken Länge lever mångfalden. Det är ju så att en del invandringskritiker har fått för sig av någon anledning att Moderaterna skulle göra något åt massinvandringen. Och jag, vi kan ju bara konstatera att det gjorde ju ingenting förra gången. Det blev det om möjligt ännu värre. Så varför skulle man göra någonting nu? Och därför ska jag ta och citera Fredrik Reinfeldt. Vad han har sagt då. Och då tar jag och kikar på det är Mattias Karlssons blogg ursvenskt är bara barbariet resten av utvecklingen har kommit utifrån det sa statsminister Fredrik Reinfeldt vid tal i ronna av alla ställen i Södertälje I, enligt Dagens Nyheter den 15 november 2006 alltså som statsminister uttryckte han på det här sättet och just i Södertälje det var ju ett väldigt olämpligt ställe att uttrycka sig på det sättet dessutom sa han i regeringsförklaringen sjätte Oktober 2006 sagt på det här sättet, Sverige ska ha en human flyktingpolitik och vara en fristad för de som flyr undan förföljelse och förtryck. Rätten till asyl ska värnas och den utveckling vi ser i Sverige mot mera stängda gränser ska motverkas. Så att han skulle arbeta för att få lite mer sans i massinvandringens. Konsekvens och så vidare. Det kan vi nog knappast räkna med. Nej, borgarna de verkar ju se någon typ av globalisering för globaliseringens egen skull. Och i den så ingår ju fortsatt massinvandring utan tvekan. Och dessutom så kan man ju också misstänka att de eh, ser lite möjligheter till lönedumpning också i och med eh, fortsatt massinvandring. Och det, det är ju naturligtvis också i enlighet med borgerlig ideologi. Ja, och vi kan ju konstatera att eh, när det gäller Irak så har vi, ja ni tog ju upp det tidigare också och det har tagits upp flera gånger här att det är väl hälften av alla Iraker som kommer till Europa, de kommer också till Sverige. Och där verkar ju den borgerliga regimen totalt handlingsförlamad, möjligen medveten handlingsförlamad. Ja, nu har vi kommit ett stycke vidare här och innan vi går in på nästa inslag så tycker jag att vi jag ska ta lite mer musik och då som andra melodi från den här seden har jag valt en sång med Ulla Billqvist. Jag ska ta läsa lite från pionslaget. Det står så här. Ulla Billqvist medverkar på fyra av inspelningarna. Hennes storhetstid inföll under de här åren. Hon hade många beredskapsslager på sin repertoar vilket i hög grad bidrog till populariteten. Titeln på den här är När allting är över och allt är förbi och förutom Ulla Billqvist så är det sång av Lennart Lauber- på den här inspelningen som är från 1943. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Jag tänkte nu att vi skulle gå igenom det här förslaget till invandringspolitiskt program. Och citera stora delar. Och med då reservationen att det kan ju bli någon förändring i det här. Ja, programmet är alltså föreslaget till riksårsmötet i slutet på april. Ja. Det är då det är eventuellt antas. Ja, det, men det brukar ju normalt de här handelsprogrammen är så pass eh, noggrant genomgångna. Så att eh, några större förändringar kan vi kanske inte räkna med. Men jag tar och läser inledningen. Och sen eh, låter jag David komma in här när jag har tröttnat. Sverigedemokraterna betraktar nationalitetspolitik, biståndspolitik, flyktingpolitik och invandringspolitik som en helhet. Inom detta område finner vi en allt för stor invandring på ett allvarligt sätt har kommit att hota den svenska nationella identiteten och sammanhållningen i landet. Det primära målet med Sverigedemokraternas politik är att återupprätta en gemensam nationell identitet och därmed också en stark inre solidaritet i det svenska samhället. Sen hoppar jag en bit. Det står en definition. Svensk är den som har en uteslutande svensk identitet och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk. Ja, jag kan ju ta den här rubriken som kommer sen massinvandringen och dess konsekvenser. Sverige har tagit emot allt för många invandrare på för kort tid. Endast en bråkdel av dessa har haft något egentligt skyddsbehov. Massinvandringen tillsammans med den höga nativiteten hos vissa invandrargrupper och frånvaron av en assimileringspolitik innebär att svenskarna inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla aspekter av samhällslivet och att förvandla vårt land till oenkändighet. Massinvandringen har också medfört enorma kostnader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 mot en inre sammanhållning och stabilitet som utgör grunden för det hela det solidariska svenska välfärdsmodellen. Står jag, David, ta invandrings- och asylpolitik. Ja. Sverigedemokraternas asylpolitik har sin utgångspunkt i den grundläggande insikten om att invandringen till ett land måste vara anpassad efter storleken på dess befolkning. Och dess kapacitet att hantera de problem som folkomflyttningar alltid medför. Vårt land har inte obegränsade resurser. Vi måste därför använda det utrymme vi har för att hjälpa andra folk så effektivt som möjligt. Global flyktinghjälp Den globala flyktingproblematiken kan inte lösas genom en fortsatt enormt kostsam och destruktiv massinvandring till Sverige och andra västerländska stater. Internationella utvecklingsorgan varnar också för att utvandring av förhållandevis duglig arbetskraft kraft från fattiga länder dränerar dessa länder på välbehövlig kompetens vilket allvarligt kan hota dessa länders ekonomiska och sociala utveckling En betydligt mer effektivt och rättvist sätt att hjälpa människor i nöd är att sätta in hjälpen i krisområdenas närhet På så sätt undviks problem i mottagarländerna Samtidigt som betydligt fler människor kan få hjälp för en viss resursinsats och återuppbyggnadsprocessen går snabbare när krisen väl är över. En viktig effekt av att sätta in hjälpen i närområdet är också att den absoluta majoritet av flyktingarna som saknar möjligheten att ta sig över halva jordklotet för att söka asyl i Sverige inte blir diskriminerade. Det är mycket orättvist mot världens fattiga att den lilla del av befolkningen som har råd Ska kunna köpa asylpaket av flyktingsmugglare, ta sig till Sverige och här erhålla livslång försörjning. Genom ett aktivt mellanstatligt samarbete kring konfliktlösning, nedrustning och miljöfrågor, ska Sverige också verka för att nya flyktingssituationer inte ska uppstå. Migranter bosättare och flyktingar nästa rubrik. Trots en av världens mest liberala tolkningar av flyktingbegreppet är det endast en bråkdel av de utlänningar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige de senaste decennierna som faller under denna definition. Merparten av de migranter som kommit till vårt land har således inte varit flyktingar utan har varit drivna av ekonomiska motiv. Även de migranter som faktiskt varit flyktingar har med tiden kommit att omvandlas till bosättare eftersom de valt att kvarbli i landet även efter det att deras skyddsbehov upphört. Detta har de kunnat göra genom den svenska praxisen att nästan undantagslöst utfärda permanenta uppehållstillstånd och, inte, och att inte aktivt verka för återvandring. Denna politik som står i strid med den genomströmningsprincip som bland andra FN-organet UNHCR förespråkar har gett upphov till allvarliga problem i vårt land. Att människor i mindre utvecklade länder vill förbättra sin ekonomiska och sociala situation genom utvandring är fullt förståeligt och mänskligt. Men det kan inte vara tillräcklig grund för att få uppehållstillstånd i vårt land. En sån politik gynnar vare sig Sverige eller utvandringsländerna. Ja, och för att det här inte ska bli alldeles för tungt så tycker jag att vi tar en, en till pausmelodi. Och den... Eh har titeln Vi ska tömma vår spargris. Och det är sång av Sven olof Sandberg från 1940 i den här inspelningen. Det är kanske är lite långsökt men det, det kan gå att få påminna oss om att vi även till valet 2010 behöver en ordentlig valfond och då för att kunna nå ännu större valframgångar. Ja, ni lyssnar fortfarande på, hoppas jag, på Radio SD. Eh, vi hoppar lite i det här och eh, jag ska läsa vad som står om integration. Integration innebär att två grupper, i det här fallet svenskar och invandrare, ger upp en del av sitt väsen och sammanblandas till en ny enhet. Sverigedemokraterna anser dock att svenskarna har en absolut rätt till att behålla och vidareutveckla sin kultur och identitet i Sverige och motsätter sig därför integration som en lösning på de problem som har uppstått som en följd av den oansvariga invandringspolitiken. Den statliga integrationspolitiken har misslyckats i grunden och merparten av åtgärderna bör därför slopas. Ansvaret för nykomningens anpassning till vårt samhälle måste i första hand vila på den enskilde invandraren. Och innan jag låter David ta hand om det långa stycket assimilering så tänkte jag ta en liten sån här, ja, vad ska vi kalla det för, en skämteckning möjligen, av Hans Lindström. Han brukar ju mellanåt vara ganska elak mot Sverigedemokraterna. Men här är en bild som vi verkligen kan ta till oss. Det är en man med käpp, säkerligen ganska gammal, som anmäler att han har blivit bestulen. Han står vid polisens reception och receptionisten frågar så här. Och vad blev ni bestulen på? Ja, förlåt, jag måste ta det i rätt ordning, annars blir det ju fel. Han säger först så här. Jag såg mig inte riktigt för." Och plötsligt var det borta. Och vad blev ni bestulen på? Folkhemmet. Den tycker jag är väldigt bra. Okej, okay, David. Assimilering. Ja, då står det så här att Sverige demokraterna vill avskaffa det to totalhavererade mångkulturalistiska samhällsexperimentet. Vi vill istället se en återgång till en assimileringspolitik liknande den som fördes i Sverige fram till mitten av 1970-talet. Den självklara målsättningen ska vara att de invandrare som har för avsikt att stanna i landet ska anpassa sig till det svenska levnadssättet och på sikt uppgå i den svenska nationen. Svenska traditioner, värderingar, regler och lagar ska vara normgivande i hela det svenska samhället. Svenskan ska vara det samhällsbärande språket inom samtliga samhällsområden. Alla former av etnisk kvotering eller positiv särbehandling av invandrare ska avskaffas. Undervisningen i svensk historia ska utökas i skolorna. Den svenska historien och kulturarvet ska lyftas fram och levandegöras i offentliga sammanhang på ett tydligare sätt än idag. Det offentliga stödet till invandrarföreningar och alla andra verksamheter som syftar till att befrämja främmande kulturer och identiteter i Sverige ska dras in. Lovdagar i anslutning till religiösa högtider ska endast omfatta traditionella svenska och kristna högtider. Den skattefinansierade modersmålsundervisningen ska avskaffas. De invandrare som vill ge sina barn hemspråksundervisning får istället arrangera och bekosta detta själva. Invandrare som anser sig behöva tolk i kontakten med svenska myndigheter ska själva stå för denna kostnad. Den svenska kyrkan och dess aktiviteter är en omistlig del av den svenska traditionen. Svenska kyrkan ska därför ges möjlighet att verka i samarbete med skolorna på det sätt den alltid gjort i vårt land. De barn vars föräldrar känner sig störda av den svenska kyrkans medverkan i skolan beviljas ledighet vid sådana tillfällen. Övriga religiösa samfund hänvisas till att bedriva sin verksamhet utanför det svenska skolsystemets ramar. Inga statliga eller kommunala bidrag ska ges till religiösa friskolor. Inga fullskaliga moskéer med en för svensk byggnadstradition främmande arkitektur får byggas. I ögonfallande religiösa eller politiska symboler som till exempel slöja eller turban ska inte vara tillåtna att bäras i yrkesutövningen av offentlig anställd personal då det riskerar att skada medborgarnas tilltro till offentliga verksamhetens objektivitet. Heltäckande slöjor ska inte få bäras i skolan av omyndiga elever. Ritualslakt ska vara förbjuden liksom import av produkter som framställs genom sådan slakt eller genom andra former av djurplågeri. Religiöst betingad omskärelse av omyndiga pojkar ska vara förbjuden i Sverige. Medverkan till kvinnlig könsdympning, liksom hedersrelaterat våld, ska straffas hårdare än idag. Polygami och kusinäktenskap ska inte vara tillåtet. I Sverige finns sedan urminnestid en samisk och en tornedal finsk minoritet med hemortsrätt i de områden där de traditionellt varit bosatta. Dessa grupper ska inte omfattas av assimileringspolitiken utan istället erbjudas statligt stöd för att kunna bevara sitt språk och sina traditioner. Ja, då fortsätter vi med medborgarskap. Kraven för att få svensk medborgarskap ska skärpas kraftigt. Grundläggande krav ska vara att man varit bosatt i landet i minst 10 år och att man under denna tid uppvisat en klanderfri vandel. Genom ett obligatoriskt medborgarskapstest ska man också visa att man tagit till sig det svenska språket och skaffat sig grundläggande kunskaper om svensk historia och svenskt samhällsliv. Därtill ska man också underteckna en deklaration där man bekräftar sin lojalitet med Sverige och förbinder sig att respektera alla svenska lagar och övriga samhällsregler. Personer som fått medborgarskap eller uppehållstillstånd på falska grunder till exempel genom att ljuga om sin identitet eller genom att muta myndighetspersonal ska kunna få dessa indragna och ska utvisas. Den som är svensk medborgare ska inte kunna inneha annat medborgarskap utöver det svenska. Enda svenska medborgare ska ha rösträtt till svenska val på alla nivåer. Ja, Som det är nu så vet vi att i kommunalvalen där behöver man inte vara svensk medborgare. Men det vill vi ändra på. Nästa... Rubrik är återvandring och bistånd Assimilering är en lång och svår process som inte alltid lyckas Och som i vissa fall kan ta flera generationer att följborda De invandrare som istället föredrar att återvända till sitt gamla hemland Ska ges ett generöst stöd till frivillig återvandring En förutsättning för att få återvandringsstöd Är dock att man avsäger sitt svenska uppehållstillstånd Och eventuella medborgarskap för all framtid en återvandringsmyndighet med syfte att stödja och hjälpa återvandrare och att samla kunskap om frivillig återvandring ska inrättas. Sverigedemokraterna vill koppla invandringspolitiken och återvandringspolitiken till biståndspolitiken på så sätt att i takt med att kostnaderna för invandring och integration minskar man kan angripa problemets orsaker istället. De ekonomiska resurser som frigörs ska satsas på att utbilda och anställa återvandrare i bistånds- och näringslivsprojekt som kommer återvändaren och dennes hemland till godo. Det svenska biståndet ska även i högre grad riktas till länder eller närområden till konflikter som tar emot stora flyktinggrupper. Regeringar som vägrar ta emot egna medborgare som avvisats eller utvisats från Sverige ska kunna gå misstångsvenskt bistånd. Det står faktiskt ska kunna gå misstångsvenskt Jag tror att det är felskrivet. Det borde nog ska gå svenska bistånd. Ja David Har du någonting ytterligare Eller ska vi ta en lite om Ny asylpolitik Ja vi kan gå vidare i programmet Då får du ta den okay. En ny asylpolitik Sverigedemokraterna vill förändra den svenska asylpolitiken I grunden Hänsyn till svenska intressen vid asylpolitikens utformning ska betydligt större vikt läggas vid svenska intressen och det svenska samhällets mottagningskapacitet samt den enskilde asylsökarens förutsättningar att smälta in i det svenska samhället. Flyktingstatus. Asyl ska endast beviljas åt personer av två kategorier. De som uppfyller kriterierna i FNs flyktingkonvention, genève och ett mindre antal kvotflyktingar som erbjuds asyl enligt avtal med UNHCR. Undantagsvis kan tillfälliga uppehållstillstånd utfärdas för personer som inte fullt lever upp till FN-konventionens krav men som har starka humanitära skäl ändå inte kan återvända till sitt hemland med omedelbar verkan. Uppehållstillstånd. Alla uppehållstillstånd som tilldelas nytillkomna utlänningar ska vara tillfälliga. Det tillfälliga uppehållstillståndet gäller för ett år i taget. Först efter fem års legal vistelse i landet ska det vara möjligt att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Personer som saknar svenskt medborgarskap och som gör sig skyldiga till grova eller upprepade brott ska kunna få sitt uppehållstillstånd indraget och utvisas vid grova eller upprepad brottslighet. I de fall där en person i uppehållstillstånd visar sig ha besökt det land han hon har sagt sig vara på flykt ifrån ska uppehållstillståndet förverkas och personen utvisas. Mm. Åtgärder mot asylmissbruk För att motverka terrorism, människosmuggling och illegal invandring ska både den yttre gränskontrollen och den inre utlänningskontrollen skärpas kraftigt. Asylansökan i Sverige ska göras vid gränsen i samband med inresa. Alla som passerar svensk gräns ska kunna anmodas att bevisa sin identitet. Sveriges avtal med schengen måste ses över för att göra detta möjligt. Transportföretag som underlåter att avvisa de resenärer som inte har giltig identitetshandling och visum när så är föreskrivet ska förbjudas att bedriva trafik över svensk gräns. För flyktingar ska Dublin-konventionen gälla, det vill säga principen om att asyl- ska sökas i det första land man kommer till efter att ha lämnat hemlandet. Det är inte rimligt att en asylansökande ska kunna färdas genom en rad länder utan att behöva söka asyl för att sedan komma till Sverige, erhålla uppehållstillstånd och här åtnjuta livslång försörjning från de svenska skattebetalarna. Sverige och svenskarna väljer själva vilka som ska få bo i Sverige. Det finns inget som säger att alla människor har rätt till att bo i Sverige utan tvärtom. Den asylsökande ska uppvisa handlingar som styrker identitet och härkomst. Asylsökande som inte följer dessa anvisningar ska inte få sitt ärende prövat utan avvisas genast till det land som han eller hon senast kom ifrån. Att gömma utlänningar som vistas illegalt i landet ska kriminaliseras och kunna ge fängelsestraff. Den som vistas illegalt i landet ska inte kunna få sin sak prövad utan ska avvisas omgående. I syfte att motverka asylmissbruk och invandring av ekonomiska skäl ska i princip inga kontanta bidrag ges till asylsökanden utan enbart mat och husrum samt en mindre fickpeng. Asylsökande ska inte kunna få tillstånd för reguljärt arbete innan frågan om uppehållstillstånd har behandlats. Däremot ska man vara skyldig att utföra enklare sysslor inom eller vid förläggningen i syfte att sänka kostnaderna för asylhanteringen. I syfte att motverka asylmissbruk ska Sverige i mellanstatliga sammanhang och, som medlemmar i unionen, även inom EU, verka för inrättandet av så kallade safe havens. Detta innebär att personer som vill ansöka om asyl i något av de samverkande europeiska länderna i fortsättningen ska bege sig till en upprättad säker zon utanför ländernas område, där deras ärende behandlas. De flyktingar som beviljas asyl fördelas sedan via ett kvotsystem på de olika deltagarländerna. Om förslaget förverkligas skulle det kunna bidra till att minska problemet med att ekonomiska migranter utnyttjar asylrätten för att ta sig in i Sverige och andra europeiska länder. Och sedan på olika sätt håller sig kvar, till exempel genom att dölja sin identitet. Ja, jag kan väl ta avslutningen. Det är inte så mycket kvar på det här kapitlet. Eh, säkerställd identitet och sjukdomskontroll. I syfte att säkerställa en persons identitet vid exempelvis anhöriginvandring samt för att underlätta polisens arbete ska det vara obligatoriskt för den som söker asyl eller uppehållstillstånd att lämna fingeravtryck och DNA-test. För att undvika att epidemiska farsoter som HIV och tuberkulos spiser i vårt land ska även obligatoriska tester för dessa sjukdomar lämnas av den som söker asyl eller uppehållstillstånd. Svenska lagar och regler är nästa rubrik Asylsökande ska vid ankomst noggrant informeras om svenska lagar och samhällsregler Den som trots detta begår brott, även om mindre grovt, ska utvisas utan vidare prövning av ansökan Lagkraftvunnet avvisnings- och utvisningsbeslut ska inte kunna förhållas genom inlämningar av nya ansökningar Utan ska verkställas utan dröjsmål Och sen rubrik Lättnad för invandratäta kommuner i syfte att bromsa segregationen och underlätta situationen för de redan täta kommuner ska asylsökande bo på anvisad förläggning till dess att frågan om uppehållstillstånd är behandlad. Och då kan vi konstatera att vi hindrar inte så mycket mer men vi har ju med nästan allt. Det är bara att tacka för idag. Hej då! Och vi avslutar med ytterligare en melodi med Ulla Billqvist och den här gången också Sven Olof Sandberg. Den heter Det går över och inspelad 1940.